Le is csapunk a közepébe. A szokásos felállás visszatért a rendes kerékvágásba, hogy itt van velünk Fekő Ádám. Szervusztok! Aki ugye egy DVTK-szurkoló, újságíró mondjuk, nem, nem, nem. Igen, Nem bontjuk bold, ki mindig teljesen a és itt van még velünk uh, a szokásainak megfelelően Gazó István. Akiről az tudjuk, hogy kicsoda. Kis, kis Pesti blogerpápa, én pedig Csepregi vagyok, még mindig egy uh, kiugrat sportóságíról. Uh, és... Uh, Hát egy érzékeny témába fogunk ma bele lépni, bele taposni, lábunkat néha beletörölni. Ez pedig körnös. Tehát egyébként is az, az adás elindulása óta foglalkoztat minket, hogy ezt ki kell beszéljük, de most pedig alkalmat is, apropót is tudunk találni, mint egy aktuálisnak feltüntetve az egyébként meglévő témát. Ez pedig a felcsút a futballcsapatának a felemelkedése lesz. Amikor Egy kicsit Nagyon fontos kiemelni, hogy milyen szépen keretbe foglalja ez a műsor, az első műsorunkat, ugyanis amikor az első műsorunk volt, akkor az, úgy emlékszem, hogy azzal vezettük fel, és az volt a téma, hogy tulajdonképpen a Nemzeti Együttműködés Rendszere, ismertebb nevén, ne így el, véglegesen elfoglalta a focit, és így beérett az a munka, amit valamikor, két, amit 2010 környékén elkezdett a miniszterelnök garnitúrája. És akkor még nem is gondoltuk, hogy milyen orbitálisan tévedtünk egyébként, mert hogy a munka az most kezd ténylegesen beérni, csak arra a legvadabb álmainkba se gondoltuk és gyorsan el is venném a magyarázkodást, hogy azért választottuk a felcsútot, illetve Gúj Puskás Akadémiát ö, ö, témaként, mert hogy most már pont erőnyel vezeti a Magyar Első Osztályú Bajnokságot az agyon tápolt ö, fradika ö, előtt, ö, és, ö, és jelentős esély van rá, hogy meg is fogják nyerni ezt a bajnokságot, legalábbis a statisztikák alapján, azt hiszem a 444.hu túrtak és számoltak ki tisztes, hogy ekkora pont előnyből ennyi forduló után még egyetlen egy klub se bukott el bajnokságot, aki az első helyen áll az egész NBA történetében. Jó dolog a statisztika, de szerintem ebben az esetben fals, mert tényleg a fradin nincs egy reális uh, helyzet még uh, annak köszönhetően, hogy még állnak a Nemzetközi Kupában, meg hogy, meg hogy egy tudom, másfél hónapja uh, hivatalban lévő van. Mondjuk én most rögtön egy helyreigazítással kezdenék, és mindkettőtöket, mert, mert a, ugye az van, hogy mi most felcsútról fogunk beszélni, de amikor a Boti úgy kezdte, hogy egy, egy felcsúti felemelkedéséről, akkor igazából, amikor tehát a valódi felcsút az elbukott, az meg is szűnt már pár éve. Ez egy teljesen másik klub, aminek, amire most mi felcsútként hivatkozunk. Én ugye kispestiként hivatalból nem mondhatom ki a nevét, mert, mert hogy ez olyan, mint az összetört tükör, meg a, tud, ez a sót magad mögé dobva, vagy nem tudom, ezek a babonák, hogy csak kimarad elő, az előbb, hogy egy puskás, puskás akadémia, akkor megjelenik mészáros ludinca a tükrödben. Nem, mindjárt. akkor kiesik az MB3-ba kispest. Hát igen, akkor a De Hát úgyis, Igen. Igen, legyen ilyen diszkréme az elején, hogy ezt a klubot egyébként hivatalosan úgy hívják, hogy Puskás Ferenc Labdarú Akadémia, de hogy nem fogjuk így hívni, mert hogy ez mindennek a megerőszakolása a szemünkben, a magyar hagyománynak, a futballhagyománynak, a, a történelmnek és mindennek, amiről a foci szokott szólni. Egészen egyszerűen nem lopjuk el valaminek a hagyományát és a, a, a, a történetét, és visszük egy random helyre, ami nekünk valamiért fontos, mert a gyerekkoromban éltünk ott néhány évig. Igen, és ami szerintem nagyon fontos itt kiemelni, és aztán tényleg a, ezt a pocskondiázás részét azt hiszem, hogy én be is fejeztem, de hogy, de hogy, de hogy fejeztem? De hogy, hogy azt szerintem tegyük, tegyük tisztába, hogy, hogy ez a foci projekt, ez egy ilyen klasszikus bűnben fogant foci projekt, hogy ennek az első pillanatban is hazugság volt az alapja, semmi köze nem volt ahoz, azokhoz az értékekhez, amik miatt egyébként a focit olyan borzasztóan sokan szeretik a világon, és azóta se változott. ezt szerintem ilyen alapvetésként fel kell emlögetni, hogy, hogy lehet szakmai pozitívumokról beszélni, de hogy, de hogy az, az, amit a felsúti foci csapat képvisel, és most tényleg van rá reális esély, hogy meg fogják nyerni a magyar bajnosokat, hogy 1700 fős a, mit tudunk, kétezer valahány óta létezve, az, az, az, az, az igazából senkinek nem jó. Egy, egy, egy pár nagyon elvakult politikuson, meg egy pár nagyon hülyén kívül. Jó, de az, azért de az megkép... Meg azoknak a játékosoknak, mert szerintem majd legyen egy kis, há... tehát hogy, hogy egy nagyon pici másik oldala is van a történetnek, de azt majd később vegyük elő. az azért hogy... játékosokról beszélsz, meg emberekről, akik dolgoznak benne. Oké, okay, nekem is erre van egy kitételem, de azt majd a végén, hogy, hogy de akkor, akkor ez, ez a felcsút, akkor ez nem olyan, mint a Red Bull projekt? Hogy, hogy senkinek nem kellett, rátelepettek egy, egy településre, egy klubra, felhozták valamennyire eredményesek vele. Én, én egyébként meglepően sokat foglalkoztam Annu munka szinten a Red Bull projekttel, focés szinten, úgyhogy pont jókor hozott fel ezt a tévát. Tehát kihavatlanul És... érkeztél munkába? Igen. <laughs> Igen. Tulajdonképpen erről van szó. Én az Adrenalin projekt nagyon nagyon, szóval na, nagyon nagyon szerettem Michael Jordan-et, a kosárlabda játékát, és <laughs> nem szóval, hogy. A Red Bull projekt is egyébként egy kicsit idegen egyébként a foci alapvetésétől, de ott azért azt egy másodpertig sem szabad elfelejteni, hogy hogy, hogy, az, hogy az amellett, hogy van egy ilyen nagyon furcsa franchise rendszere ennek az egésznek, hogy ilyen kis csapatokat vesztek meg, elveszik a hagyományaikat, a színüket, meg ilyesmi. A felcsút is franchise. Várjál. Ott vannak már Csíkszeredán, ott vannak már Topolyán. Jó, igen, igen, igen. Van Kassán. ez a Mészáros futballhálózat, de most nem is ez a lényeg. Egyébként a Jós Győr is a nekünk a része tulajdonképpen, de ez egy másik dolog. Lát, és ne felejtsük, el, van puskássör is, az már egy szint, Igen. már majdnem ugyanazt, tehát egy italgyártás, egy futball franchise. Ja, nem, én most a futball franchise-ról beszélek, tehát, hogy, hogy ott azért létező futball igényeket mm. szolgálnak ki, ráadásul, o, ráadásul olyan helyeken, ahol az esetek nagy részében talán egyébként az osztrák az ellen példa erre, hogy egy teljes le lefedés, de hogy ott van igény a focira, tehát a én voltam uh, RB Leipzig, RB Leipzig, nem tudom hogy hogy így ezt mondani mostanában uh, meccsen, úgyhogy hogy ők voltak a vendégben, nyilván Berlinben voltam és uh, és borzasztóan sok szurkolójuk már el is kísérte őket, van hangulat, és nagyon a magukénak érzik azt a, azt a csapatot. Ráadásul annak a jeleként, hogy az egy ilyen keletnémet projekt, ahol ugye a német fociban a kelet-németeket eleve teljesen lenullázták sportügyileg az, az egyesüléskor, és ez egy ilyen bosszú, hogy na hát látjátok, akkor most mi is visszajöttünk ide. A felcsút az egy politikai állami projekt. Tehát annak semmi köze nincs ahhoz, hogy pénzt akarsz csinálni a, a fociból, senki nem akar valójában pénzt csinálni a felcsút ból Szerintem a legnagyobb különbség az egyrészt az, hogy honnan van a pénz rá, de ez annyira triviás, hogy hagyjuk is. A, a, a Red Bull lejtszik és a felcsút között. A, a különbség az az, hogy a Red Bull lejtszik siker, meg az egész Red Bull projekt az egy felépített, jól átgondolt, működő és szervessé vált dolog. Egy szervesévált. Futball vállalkozás. Tényleg hatalmasan jó játékosokat tervelnek ki. Itt a szomoszlai nekik köszönhetjük. De hát, de, de... De, de és a ho Hollándot. Igen. Tehát, hogy, hogy elképesztően sok nem nagyon tudom, jó játékost, uh, nagyon jó játékost adnak a, a világfutballnak. Lehet uh, kifogásolni, hogy miért üzleti, miért így, nem tudom mi, de az valamilyen meghatározott uh, sikerkiteriumok mentén dolgozik az a projekt, és teljesíti azokat a sikerkitériumokat. Itt nincsenek sikerkritériumok Itt annyi van, hogy van egy ember, aki imádja a focit, és tényleg kurvára ért hozzá jobban, mint mi hárman talán. Orbán Viktor tökre a sportot, meg tökre a focit, meg nagyon benne van. Tényleg nagyon sokat tud róla. Jó lehet, nem ért hozzá, de nagyon sokat tud róla. De hogy nagyon sokat tud róla. És ő azt gondolta, hogy ezzel jó tesz magának valakinek, és már a deklarált célokhoz sem tudnak ugye ragaszkodni. Abban sem tudják meglépni a fel nem állított Ők azt látják, hogy igen, de tudjuk, hogy ez egy szemelszelett hazugság. Mik -mi is voltak a deklarációjaik Kérlek hát azt, hogy hogy, hogy tudok egy idézetet hozni egyébként erre. Uh, nem tudom, 20 2008-ban a... Orbán Viktor uh, azt mondta, hogy... Uh, hogy onnan számítva, 7-8 év múlva a magyarországi labdarúgó akadémiáknak, egyébként ez a felcsújt, tehát ennek, ennek szent a középpontjának minden akadémiának az ilyen főakadémiának, de hogy a, a, az akadémiáknak Európa négy top bajnokságában 50 futbalistája lesz, akit a Magyar Akadémiai Rendszer nevez ki, és ezek rendszeresen játszó, tehát nem kispados. Tehát ez volt a cél, aminek nyilván nem, nem csak a felcsúti cél, hanem ez, ez az akadémiai projekt célja, de ennek egy nagyon nagy itt a felcsúti projektből szervezték kiszedni. Ebből gyakorlatilag, tehát hogyha mondjuk a felcsúti pénzek, akkor szerintem nulla most. Most nulla. Mert ugye Igen, a, a, a saláírói e, Törökországban török ország. van, az nem, az nem top négy. Ugye Szaboszlájt Dominik, az hála Istennek semmi közük nincsen. Ott ugye egy évemtéká van, egy ilyen technikai okokból. A hát, az, a az a lényeg, hogy azért e e ezek, a, tehát, hogy az, az biztos, hogy nem felcsúti. Nem, nem, az mit a gulács se felcsút, most értelem most, hogy ki van Topligában. Nikki Cser most, de nem akadémiai nevelés. Tulajdonképpen Topligában Topligában magyar játékos felsorályom, az összesed? Akadémiai neveléseket csak, nem tudom, hogy mekkora a... A, hát az, a Topligában nem olyan sok van. Hát eleve nem olyan sok játékos figyelj, van. -e, van, e a, van a... Csarr, a a balokból. keznek egyébként, van valami köze, valaki volt volt két, két évet. Ja, Kérkez, van még valaki Olaszországban szerintem, mindegy. Kerkez, Szoboszlai eh, Anglia, eh, Franciaország Loiknégo, eh, és van a német, eh, német különítményünk, a uh -huh. Schäfer, eh, Összombathelyi, Orbán ja, Orbánvili. Uh -huh. Jó, csak mert hogy azt gondoltam végig, hogy a, az elmúlt 10 évben volt -e egyáltalán 50 játékosunk topligában. ligában. De volt, környékén nem volt. Biztos, hogy 20. nem. Ilyen ja, húsz körül. És ezzel azt hiszem, hogy ö, ö, a Kelejánasz szokott erről viszonylag nagyobb összeütéseket csinálni, hogy, hogy ilyen régió szinten is csak utolsók vagyunk ebben a, ebben a műfajban, amiről tehát még, még, még egyébként a tehát nem csak a célokat nem sikerült teljesíteni, hanem még egy ilyen régiós átlagot sem. Na és ez egy nagyon érdekes kérdés, vezet vissza, mert ugye mindig panaszkodtak arra, hogy a magyar játékosoknak nagyon alacsony a bizalmi tőkéje, amikor őket nyugatra igazolhatnák, vagy nagy bajnokságba igazolhatnák. Valamint, hogy nincs meg az a kapcsolati hálóse a magyaroknak külföldön, ami azt garantálná, hogy esetleg ők visznek magukhoz magyar játékosokat. Pár helyen találunk magyar edzőket, vagy magyar szakmai vezetőt ők általában kerülik a magyar játékosok kivitelét. Na most ez azért érdekes, mert létrehoztunk egy akadémiai programot, amiben eleinte 2010 előtt a Felcsút, pers Győr, Szombathely meg talán az MTK volt benne, azóta ez a szám 11-re nőtt, hogy 11 elit akadémia van. Ennek egy szakmai programot is létrehoztak annó, ugye a felcsúti a György hozta létre a Geriat Botikán a második lefonolt. óriási nemzetközi sikere. <gül> <gül> És a igen, azt akartam mondani, hogy, hogy volt még pár hely, ahol volt valamilyen fajta szakmai program. Ugye Kispesten és az MTK-nál, ha jól emlékszem, ugye az a Szalai László rakta össze talán a, a szakmai program nagy részét, de most lett rossz nevet mondani, de Szalai volt, igen, Szalai. És okay. az, az van, hogy ha, ha nincs meg ez a bizalmi tőkét kifelé, a, viszont van egy. Van egy Gyakorlatilag egy, egy gyártósorod, mert van 11 akadémiád, amit konkrétan nevezhetünk gyártósornak, évfolyamonként 20 játékossal általában, egy akadémián 4 osztályjal, az mondjuk 80 játékos, ez azt jelenti, hogy majdnem 800 gyerek van, aki most ebbe a percben képződik Magyarországon elit akadémiai szinten. Igen, hát ők fogják általában az MB3-ot, az MB2-t feltölteni. Tehát, igen, csak eleve, tehát már eleve az a gondolat, hogy ennek a, majdnem a 10%-a, sőt, bocsánat, 5% az nyugati elit kerül, már ez egy ilyen nonsensnek tűnik, mert ilyen nem vagy benne biztos, hogy mondjuk az Ajax akadémia hasonló szinten termelne, de a másik az, hogy meg se próbálták azt, hogy olyan nyugati mintákat és nyugati kapcsolatot átépíteni vagy átültetni Magyarországra, hogy abból esetleg ez a gyártósor értelmes dolgot termeljen. Tehát kicsit olyan most nekem, mint a, mint a Kádár korszakban a a különböző nagy gyárak, hogy, hogy lábosból gyártottunk másfél milliót, de semmire nem volt, senkinek nem volt szüksége, mint a lábosra. Most gyártunk évente 220 elit akadémián képzett játékost, de nincs rá felvevő piac a magyar alsó osztályokon kívül szinte. És egy, pillanat, egy kísérlet volt, Kispesten megpróbálkozott Hemingway-e azzal, hogy külföldről, Hollandiában meg Németországból hozott akadémiai igazgatót, voltak sikerei, látszódott valami részsiker, de aztán ez is eltűnt. Tehát, hogy meg se próbáljuk. Persze, hogy nem, mert itt a, és, és, és, és ennek egyébként a felcsúti sztori szerintem, szerintem egy, szerintem, hát egy hogy nagyon tisztességes zsurnalizmust használjak állatorvosi úgyhogy most gorcsival is veszem a, a dolgot, mert hogy, mert hogy itt tényleg arról van szó, hogy a hogy, hogy felcsúton ugye volt egy ilyen kimondott igény, sőt az Orbán Viktor ugye el is mondta annak idején, hogyha ha esetleg bejutna az első osztályba, ő vissza is adatná inkább az indulási jogot, mert hogy a felcsútnak nem a Puskás Akadémiának, hogy ő hívja ezt, a, ezt az egyet. Nem, nem, nem, ilyet biztos nem mondott. Nem ott van a helye. Mert, mert konkrétan indulási jogot szereztek egy ilyen fura jogi csűrcsavarral, hogy egyáltalán indulhassanak az NBA-ben. Ki, ki volt mondva, hogy helye annak az egésznek. Aztán az, hogy a valóság az mi, az ugye most pont a miniszterelnök egyik örökbecsülje, hogy ne azt nézzük, hogy mit mondhatnánk, az, hogy mit tesz, Úgyhogy, de hogy, hogy erről a Felcsúti projektről nagyon hosszú ideig kifejezetten az volt a narratíva, hogy ez tényleg fiatalokat fog nevelni, már jönnek az első nagy generációk, stb. stb. Nagyon érdekes, hogy ez a narratíva most arra egyébként totálisan el már a köztévőbe sem kimondani, hogy ez egy utánpótlás nevelő műhely lenne, mert szerintem már szerencsétlen hajdúbb is erre vagy talán még a knézien ő ki tudná mondani, nevetés nélkül. De hogy, de, hogy, de hogy így nem, hiszen hát a, ugye a focinak van az a nagyon nyomasztó tulajdonsága, hogy aztán a végén mindig van egy meccs, amit már nem lehet propagandával megoldani, nem lehet azt hazudni, hogy más lett az eredmény, vagy hogy más játékosok voltak, és ugye itt kijön a valóság, hogy jelenleg a felcsóknak, továbbra is alig vannak saját nevérsé játékosai, nemhogy nem ad az, az, az elit ligába csapatokat, a saját felnőtt csapatába nem ad elég fiatal játékos, hogy ne Svédországból vásárolt légiósok Ennél sokkal, sokkal több a valóság, mert hogy, hogy a felcsút a legjobban áll a fiatal percekben az MB-ben. Tehát, hogy töredékét teszi ki a kezdőcsapatnak a magyar játékos 2-3-4 körül uh -huh. maximum, tehát mondjuk ott van egy Pécsi jármény, meg egy Nagy Zsolt, vagy a Márk Ráf is idén, de percekben nagyon jól jönnek neki egyrészt a kezdő kapus aki végigjátszik, meg a egy kezdő játékossal mondjuk, meg a cserékkel. Tehát ők uh -huh. nagyon jól el tudják mondani, hogy kurva jól állunk ebben a, a sztoriban, és nagyon jól teljesítünk, mint utánportlás nevelő klub. A, a dolognak a, és én visszajönnék így, így az általánosban, a, a, a dolognak a tragédiája az ott van, hogy egész egyszerűen a fociban, ahogy te is utaltál rá, nem lehet hazudni a végtelenségig. Mire gondolok? el lehet azt játszani, és el lehet azt bábozni embereknek sokáig, hogy mi a fociban portás nevelő klubba akarunk lenni. Vannak ilyenek egyébként máshol Nyugat-Európában, Svédországban, máshol Skandináviában, de valójában a focinak a logikája nem ez. A focinak, a sportnak, az élsportnak az a logikája, hogy nyerni akarsz, hogy ott akarsz lenni, hogy minél jobb akarsz lenni. És azt mondja Orbán Viktor, hogy nem az, hogy visszaadja a vízénylási de ha kiesnek, nincsen tragédia. Hogy a francban ne lenne tragédia? A sportnak az a logikája, hogy rohatna nagy tragédia van, hogyha kiesünk az NBA-be, és hogyha építünk 15 évig valamit, akkor igenis szeretnénk bajnokok lenni. Csak ugye azt hazudjuk a magyar embereknek, hogy mi utánpótlást akarunk építeni, meg a magyar foci jövőjét akarjuk építeni. A ló Akar, hát, hogy... Akarsz, azt akarod, hogy megnyerje a klubod, a bajnokságot. É... És ez teljesen jó, ez teljesen rendjén van, hogyha egy csapat, ha a elindul a vagy az NBA-ben, kutya kötelessége arra törekedni, hogy megnyerje. Ez, ez, szerintem ez, szerintem ez, is, ez is egy kicsit árnyaltabb, de hogy mennyire megdöbbentő, csak hogy térjük vissza, hogy, hogy ugye a focinak a, a valósága, ami előbb-utóbb mindenképpen átüti ezt a falat, hogy... Például a kokert, amikor tíz éves volt a felcsúti akadémia, akkor Orbán Viktor azt mondta a tévében, hogy a magyar futballban ma azért mennek jobban a dolgok, mert vannak akadémiák. A legnagyobb érték a magyar labdarúgásban ma az akadémiai rendszer. Ezt kell megőrizni és ezt kell erősíteni. Ezt kitanultuk az elmúlt tíz évben, ehhez értünk. Szóval azt gondolom, hogy az akadémiai rendszer stabilizáljuk, abból világszínvonalú a, a, a le, lesz a magyar futball. 2023-ban pedig Mészáros Lőrinc ugye a tényleges ö, ilyen alapítója elnöke is, azt hiszem az akadémi Mi Nem elmást, az alapítója az, az, az, az Orbán Mészáros a kuratóriumi kuratóriumi az pedig a, a Mészáros. 2023-ban képes volt kimondani azt, hogy a Puskás Akadémia a világ egyik legkiválóbb utánpótlás műhéjévé vált. Tehát, hogy ez az alternatív valóságépítés egyébként továbbra is meg van próbálva, hogy szépen magyarosan fogalmazzak, hogy így valamit látunk, és így, és így és, és így más mondanak róla, mint amit látunk. Nyilván az élet számtalan területén ez történik, de hogy a, a saját propagandájában egyébként néha feltöri, csak már nem olyan gyakran. Tehát mondom, már, már azért nagyon ritkán van úgy lehivatkozva a felcsúti projekt, még a legátlástalanabb helyeken is, hogy itt egyébként a magyar fiataloknak most egy ilyen fellángolása történik, mert egyszerűen nem lehet lejyni, nincs olyan adat valójában, hogy A, a te Forn. fiatal perceden, de ezt nem véletlen, nem szokták olyan nagyon ismételni. A közvetítések alatt oh, sem. A szokták ismételni, és nem születnek róla, nemzeti sporteszálltás születik róla, de? Tényleg? Abszolút. Akkor ezek szerint tévedtem itt már annyiszor. Akkor a lényeg, hogy megpróbálják, de hogy, egyet, de hogy minden nem megy. Tehát, hogy, nem hogy megy át, még át az, a, az Még okay. a leghülyébb kormánypárti szavazó is valószínűleg tisztában van, van azzal, hogy, hogy ez a csapat, már aki egyszer is bekapcsolta a TV-t NB1 közben, hogy, a, hogy, hogy ezek Albán havi 10 millió forinti ritfocizó játékosok. Nincs is Albána most. De a Latifi nincs. egyébként Albán volt, csak most már nincs ott. Egyébként <gül> tényleg nézzünk Pista, mert itt a gondolatok lennének benned. Nincs. <gül> szóval. Nincs, nincs bennem, egy mélységes gyűlölet van ezzel a klubbal szemben, illetve hát a klubnak a, azzal az etossával szemben, amit képviselni próbál. És, és ezt nem erősítik meg a, a kiszólásaik se. Nem tudom, emlékeztek-e, amikor 2014-ben talán bejelentették Robert Járnit edzőnek, egy viszonylag ismert horvát labdarúgó. Ha jól emlékszem, ez akkor történt, még mondta is a Mészáros Lőrinc, hogy a, a célunk az együtthelyezés, helyezés, és ha jól emlékszem, akkor hangzott el Szőlösi György szájából, vagy lehet, hogy egy sajtótájékoztatóval előtte, de azon az időszakban, nem tudom, emlékeztek -e a legendás mondatára, hogy a normális polgári nézők eltűntek, és csak az elmebetegek maradtak. És ezt a magyar futball nézőire értette, a magyar futball csinálókra értette. És akkor ott, ott állok, hogy akkor, akkor most ez a ez, a felcsút, ez most meg akarja mutatni, hogy, hogy le, meg lehet próbálni elmebetegek nélkül, megnézők nélkül csinálni ezt az egészet. Tehát mi a cél? Én elismerem a Botinak, amit mondott, hogy van egy sportszakmai cél, hogyha már kimelyek a pályára, nyerjen meg a meccset. Ez alapelvárás, hiszen ha nem így állná hozzá, akkor nem lenne értelme a bajnokságnak mert... Hát, ez csalás lenne. Az konkrétan csalás tehát Tehát máshogy nem lehet hozzáállni a bajnoksághoz. Viszont az, az amikor meg sportszerűségről beszélünk, meg arról beszélünk, hogy milyennek a klubnak a valódi célja, akkor így, így az ember egy picit ilyen kicsit ilyen van, hogy így, így, így, most így én értem, hogy jó, de te minek? Tehát ez a Értitek, van ez a, az alapszintű sportszerűség, hogy, hogyha engem kitömnek 10 milliárddal és mindenki más a tizedét kapja, akkor, akkor az már nem sportszerű. Akkor már nem egy esélyekkel futunk neki a bajnokságnak. Akkor már megint van egy ilyen, egy ilyen fura dolog, de közben meg az is benne van az emberben, hogyha hozzám egy zsákpénzt, miért ugranék el előle? Tehát én vagyok a hülye, ahogyha... Hát nem hozzád vágnak, hanem hanem az egyik, zseb, egyik zsebből, amihez hozzáférsz, de nem a tiéd, berakod a sajátodba. Jó, de ott van ez a csomó cég is például, aki támogatja őket, nyilván egy Na, jól felfogott érdekében. Hát én... És akkor itt, itt, itt, itt egy kicsit át is vezetném, Pista elég jól szépen feldobta nekem a labdát, hogy ugye valójában a felcsútnak mi a lényeg. Tehát az, legyünk az egy sportprojekt, sportprojektként az egy... Az egy annak ellenére, hogy a szakmai munkát a kisövezető edző, Hornyák, Zsoltnak egyébként a száma. A Nivendel jut eszembe róla, emlékeztek Hornyák A tataványaiból ér. Szóval, kérdezzük, hogyha most, mindent, akkor egyébként most, a szakmai hogyha jól hogyha most, hogyha most, hogyha hogyha most, a... Hogyha ez egy valódi foci csapat lenne, akkor itt tökéletes megsüvegelni, egyébként, valószínűleg mindenki, hogy hagynak dolgozni egy edzőt, a saját keretei közt jól működik, ügy ügyesen igazolnak, mert egyébként tök jó igazolásaik vannak, ezt egy ízé, tehát, próbálgatnak beépíteni fiatalokat a maguk szintjén, tehát hogyha ez nem felcsúton történne, hanem teszem azt, csak egy tőlem nagyon távoli példát mondjuk Zalaegerszegen, így valamagam maga még örülnék is neki, hogy na hát valahol úgy tűnik, hogy működnek ezek a dolgok. Figyelj, megpróbálok megpróbál megkapcsolni, de most ezt újra kellett volna tanulnom. Nyomd meg a gombot, barátom. Várjál. Gondolom azt hiszem, hogy a telefon van írva. Itt vagy. Szia! Akkor, nem. mert még nem az. Hm. És a másik gomb. Mindjárt, mindjárt rajta vagyunk. Halló. Ah, hát, ez, ez az új stúdió még nagyon bonyolult nekünk, úgy tűnik. Hát akkor ez egy. nem annyira sikeres telefonhívás volt. Két hét múlva próbálkoz egy címes, bárki voltál. lehet, hogy. Igen. Na lehet, hogy jön majd hozzánk az Ádám, és akkor, mármint mint az az ádám, akiért is vármihez. Igen, ez egy nagyon érdekes. És majd megmutatja nekünk még egyszer, de ugye változott itt a póton az elmúlt készében is valami. És vicza a műsort, ez jó, hogy a bolygóra. Hagy közben. Ádi, mert nekem volt egy ilyen gondolatom, még idefelé jövet a tömegközlekedésen, hogy. Nekem az, tehát ez az a sportszakmai rész, aminél tartottál, nekem azért vannak egy olyan hozzáállásom, hogy nekem az önmagában nem feltétlen van bajom, hogy ott gyerekek drágán sportolnak. Tehát az, hogy ott folyik egy képzési rendszer, és hogy akadémiának neveznek valamit, amit ennyire kitömnek pénzzel, mert hogy, hogy soron ezek a fiatalok a leginkább esélyesek arra, hogy, hogy valaha engem szórakoztassanak, mint labdarúgók. Tehát, tehát őket képezni kell ugyanúgy, mint a tanárt, ugyanúgy, mint a, mit tudom én, a lakatost, az orvost, amit szintén a társadalom fizet. Azt ne felejtsük el, hogy az oktatási rendszert alapvetően a társadalom fizeti. Ezt a rendszert, amiben ők nevelkednek, szintén a társadalom fizeti, és szintén a társadalomnak egy ilyen, valószínűleg valamennyire egy ilyen hasznos összetevői lesznek, hogyha ha bejön a karrierjük. Na, most akkor fussá -e ki megint ennek a telefonfelvételenek. Na, viszont azt ami felveszed a telefontod, gyorsan annyit mondanék, hogy hogy az a kínos mindig, amikor az életpálya modell ezt. Aha. Na. Na. Hol vagy? Szia. Hello, kb itt vagy. Ami hmm. szintén a csatársdorong fizet, az ne felejtse csak el, a hozatási rendszer alap a csatársdorong fizeti. <laughs> Ez pör rendszer, amit bevezetünk. Csatársdorong fizeti. Itt vagy? Hello. Hát egy ilyen nagyobb énázásnak vagyunk a közepén. Na, de hogy a, a, ami, a probléma, ami a probléma viszont alani. nekem az egészen, tehát nem is az, hogy, hogy, hogy a társadalom ezt fizeti, hanem az, hogy a, a, a cél, amit el akarnak érni, és a ráfordítás, az mennyire van egymással arányban. És, és én, amikor, amikor te sportszakmáról beszélsz, akkor, akkor nekem az egyetlen bajom az, hogy ezek az arányok hogy működnek. Harmadik próbálkozás botond. Szervusz, fel tudtunk venni? Hello! Hello. Szia, hallasz minket. Sziasztok. Sziasztok, Ápoló vagyok. Szervusz. Mi sem, sem hallgattok kirosváziót, de mostanában van egy idióta, aki ezzel szórakozik, hogy a műsorokból egyes részeket fölvesz, majd telefonál és bejátsza. De hát ez nagyon érdekes volt de én, egyébként. De én Jó. nem erről akarok beszélni. Simán hanem... azt hitte, hogy én vagyok ennyi, de technikai analfabéta, hogy itt valamit visszajátszottam. Nem, nem, nem te voltál, béna. hogy Én egyszer 30 éve nem végzett, 40 én foszisztam Orbán Viktorral. Hmm. Én, én is tájára tájára tájára tájára tájára tájára volt. És, és milyen volt? <gül> ordasztó, ordasztó volt. De maga az én élmény, elvább, vagy, a vagy a teljesítménye? Hát nem gyors volt, meg, meg ügyes, de maga hozzáállását tehát mutatja most politikusként, amit annak idén játékosként. Tehát nagyon lemtelen eszközökkel, olyton kezezett, csípet rúgott, harapott. Nem tudom már, pontosan hol volt ez, hogy egy, egy táborban lehet, hogy Balatonszárszón, összefolynak a emlékeim, de beúrott az, hogy az őrsi István is, aki azért nálam nagyobb figura volt, ő egyszer ezt meg is öregítette, sajnos nem tudom melyik eszélyében, de valahogy így hangzik az a mondat, ő is játszott vele egy kis pályán, hogy ha nem pontosan idézem, akkor bocsánat. 11, igen, 11 ember focizott a pályán, egy pedig az életéért küzdött. <gül> hát igen, egyébként. A, egy, de minden de van a, Hát ugye a Ré Rényi párdánél írt egy elég jó könyvet, ugye, amiben a, Orbánnak a focihoz való viszonyán keresztül mutatja be az Orbáni politikát, és igen, abban van egy csomó ja, hasonló igen. beszámoló, a, hogy... Az, az, az, az hogy, milyen, hogy is mondjam, nehéz volt úgy focizni, hogy egy csomóan szórakozni mentek ki. De hát igen, ez olyan, mint amikor csacsoznál fél részegen, és megérkezik valaki, aki tényleg tudja játszani, és tönkre teszi a szórakozásatokat. Ja, igen, meg akarja foglalni az asztalt, ó, ismerős, okay, ismerős akkor még típus? Egy Adalék, amit nem is tudom, mert itt hallottam talán, ami játékvezetői grémiumnak az elnökétől, vanaszkodott, hogy a magyar focitásdalom az mennyire nagyképű, ökhendi, önfejű. Egyszer a förgazon, amikor még ő volt az aktív edző a Manchester Unitednél, ja, és, mikros, és ö, valami ingyenes fejtágított beszámolót tartott az MLS-ben, de nem került pénzbe, akkor szerintem ő volt világ legjobb edzője, és az MLS meghirdette széles körben, hogy mindenki nem kell érte fizetni, és képzeljétek el, Ja, hatalmas szégyenünkre ketten voltak ott érdeklődők. És akkor még az MRSZ az összes munkatársak beparancsolta, hogy legalább ne legyen ak akkor égés, és így lettek valami 20 a hallgatóság, de egy százször termet béreltek ki. Uf, hát és igazuk is, ha engem is untatnak ezek az előadások, Mert én, én is förgöző, <gül> mi? Tudom, mit kell csinálni? Hát örgezőn, menj már a Hát most Tudom, ő hol van, és hol van a, a csonkáján, csonkáján, most is nagyjából. Igen, Csak még egy igen. utolsó kérdéssel lenne, hogy mi a francia nevezik ezeket sporti akadémiának? Hát ez az akadémia eredeti jelentésével szemben szinte egy lopás, mint ahogy a puskás név is, egy lopás. Ez egy perver, eufemizmus. Minden nevezik futballtechnikumnak, vagy futball középiskolának. Ez egy akadémia. Ugye ez ja. egy jó gondolat, hogyha mind a kettő lopás, akkor ez már olyan, mint a békön szalad. <gül> <Bát, gül> Igen. Igen. És akkor még egy utolsó, hogy a belső körökbe, viszont azt mondanom ennek, hogy akadémiának hívják ezt a felcsúti képződményt. Lölőnek a beszenevet, tudjátok mi? Lőri. Az akadémikus. <gülhogy>, hát ez nagyon jó. Hát Lógyáll. és mostattól én is így fogok rányugatkozni. Oh, köszönöm szépen. Testhez állom. Köszi, oh, szépen. Hello, hello. Köszi szépen. Ez az akadémikus dolog, ezt mindenképpen jegyezze mindenki a lingójába. <gülhogy> <gülhogy> ez a... Szóval, ne, nem tudod hogy hol, hol akadtunk Szerintem meg, a áldia football... sportszakmai dolgokba belevágtam. De, de már nem, a... Ja igen, a sportszakmai dolgok, de hogy, de hogy, tehát, hogy, hogy azon, hogy a sportszakmai része az hogy megy, az, egy, az ugye egy kérdés, mondom szerintem tehát az eredmények alapján egyébként jól. Tehát, de, hogy, de hogy itt ugye valójában szerintem ez tényleg nem szabad semmilyen formában sportszakmai szinten értékelni, mert hogy az, az, mert hogy az egy másik mező, amiben valójában a, a felcsúti foci projekt nem igazán van benne. Ez egy, ez egy olyan típusú politikai projekt, ami, hát talán nem tudom, hogy ti láttátok-e a mostanában úgyis Nagyotment dinasztia című filmet az Orbán cseret gazdagodásáról, és ott ugye nagyon szépen kör, körbe mennek azon, hogy mennyire rajong már ez a család a luxusért és azokért az elképesztő luxus termékekért, amikhez hozzánk hasonló csórók, nem igazán juthatnak hozzá. És bár a, nyilván a felcsúti fociprojekt nincsen benne, de ez valójában a miniszterelnöknek a, a, a legnagyobb luxus cikke. Van, a, van egy saját ilyen Makoveci ikletésű stadiennyi a, a kerti budia mellett a, a felcsúti otthonának a kertjében, ahova csak át tud menni. És valójában az egy ilyen köztudott dolog, nyilván nagyon nagy irodalma van ennek, hogy aki a miniszterelnök köz közel akar kerülni, az kimegy felcsútra a meccsre. Ott gyűlik össze tényleg a, a magyar-fideszes világ, a színészek, tehát a Nemcsák Károlyjal kezdve az Eperjes Káron át mindenki ott van, a nerüzlet emberek, a, és igazából a magyar politika informális közepe az a felcsúti VIP jelenleg, nem a parlament, nem a karmelita, de oda már csak meghívnak valahogy a felcsúti. És ugye nagyon-nagyon sok elmond, hogy a 2014-es nyitáskor a Puskás-Pancsó arénában ö, ö, egy külön bérelt VIP pály, pálya volt a, a miniszterelnökségnek. Tehát ki volt így, a konkrétan fizetett ezért elvileg valamit a miniszterelnökség, hogy ott egy hogy, hogy kifejezetten mindenki jól tudjon szórakozni. Most akkor És akkor hogy, hogy a, akkor a felcsúti meccsek azok olyan, mint, a, mint 2000 összöd után a, a napkos úttér, hogy, hogy van a... <gül> Igen. Van a díszpához, és akkor van a vendégszektor. Igen, akik... a torványpárti szavazók most már a Kossuth térén a Puskáspácsó van, mennek tüntetni az igazukért. De hogy, de, bocsánat csak ez szerintem egy tök fontos rész, hogy szerintem ez igazából a... a, a tehát, hogy a, a nagy közös hazugsághoz van köz, egy nagyon izgalmas egyébként egy NLB-ba, nem a Felcsúti fociról írtad, de szerintem. Tehát, hogy van a közös hazugság, ami ebben a, ebben a világban nem arról szól, hogy ezeket a hazugságokat elhit. Tehát, hogyha te elismételed, hogy milyen fantasztikusan jó, hogy, hogy van ez a gyönyörű szív, Felcsúti foci stadion, és csodálatos az akadémia, mindenki tudja, hogy az érintettek se hiszik ezt el az egészet, viszont a közös hazugság az ugye a, a klánhoz tartozás, az egy ilyen hűséges kül hogy te hajlandó vagy ezt hazudni. Ugyanez a, egy, van a világnak egy csomó ilyen közös fake news igazából, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy te tényleg el vagy ájulva attól, hogy elmez fel egy sútra februárban a foci meccsre dideregni és minősíthetetlenül szar focit nézni, még akkor is, ha éppen vezet a csapat, a, a, a, hanem az, hogy te képes vagy -e annak ellent mondani, amit egyébként látsz a két szemeddel. És hogyha ezt megteszed, az egy nagyon jó hűséges küvalójában a miniszterelnök számára is, hogy, hogy, hogy, hogyha tényleg ennyire hajlandó, vagy a valóságot is letagadni értem azért, hogy az én seggemet kinyalhass, akkor te már a klánhoz tartod. De De ádi, hát pont nem ez működik. Tehát, hogy, hogy a, a, a tapasztalat viszont az, hogyha ez a, ennek, a, ennek a klubnak az NB1-es csapata bárhova elmegy, akkor gyakorlatilag szinte az ülői kivételével mindenhol a legendát nem lehet venni, egy ilyen egész elképesztően bömböl, de még... még most... Az a kisemberi, rész, a, kisemberi a kisemberi rész, a kisemberi rész. rész, de, az de... senkit nem érdekel már ebben a világban, hogyha te üzletember vagy, és a VIP vagy, és utána elmondod a köztévének, hogy gyönyörű, ami itt van, és milyen jó, hogy ilyen sokan kíváncsiak erre a csapatra, mert kivezényelték a szerencsétlen középiskolásokat a környékbeli falvakról, a, akkor, a, akkor te már a klán része vagy. A kisember az kit érdekel? Azok tudják, persze, hülyeség. Na a de kisember, a kisember szemét nem bered át, tehát, hogy, hogy hülyére nyerheti magát a kormánypár Debrecenben, a felcsút továbbra is úgy fog fölállni Debrecenben, hogy a, ahogy a Loki tábor énekli a legendát nem lehet venni. Mint ahogy ezt gyakorlatilag majdnem minden táborban. Hát ez, ez, tudod milyen, nem tudom, hogy -e a plastik szerelem kiváló végjátékot, vagyis hát nem, nem bizonyos végjátéknak szerintek, de én sokat nevettem rajta, amikor a főszereplőnek bizonyos mentális problémái miatt egyszer csak úgy kezdő csinálni, csinálni, hogyha az ilyen interneten rendelt szex valódi lenne. És azt mondják neki, hogy hogy, vagyis azt mondják a falu többi lakosának, hogy egy ideig viselkedjenek úgy is, mintha tényleg egy létező nő lenne az a szexbaba, aki cipel magával mindenhova. A fejcső tulajdonképpen arról a szexbabája ilyen tekintetben, mert hogyha valaki a környékén van, akkor így hajbókolni kell neki, kötelező jelleggel. Ez egyébként fantasztikus. csak a körülötte egységsugarú körben párkarnyújtás karnyújtásnyira álló emberek mondják azt neki, hogy ez jó. Nem találkozol a VIP-n kívül emberekkel már miniszterelnöként Magyarországon? Nem találkozol, de hallod őket, hát ott vannak a stadionban. Azt csak azt, szerinted kit érdekel az, hogy egy 400 fő stadion vagy egy páron kiabálják, hogy legendát nem lehet tenni? Egyébként most már, nem, most már nincs akar, hogy gyűlölet a felcsúti rend, mint amikor, a, mint amikor régen volt hozzátenni. Szerintem de, most te nem vagy benne a valóságban? Igen, szerintem ez most tovább egyre most nem. fokozódik. Tehát, tehát, hogy... Lehet, hogy a bajnoki címmel lesz, de valójában az, hogy még semmilyen, tehát még, szerintem még konkrétan széket nem rúgtak le a Páncsó arénában egyébként, pedig pedig hát illett volna azzal, hogy az én adomból van. Köszönöm. Uh legendákat hallottam erről persze, de ez most egy másik történet. Tehát, hogy szerintem annyira különösebben nagy ellenállás egyébként nincsen. Javítsetek. De most ez éven. miért érdekes, hogy az Orbán Viktornak ja, a valóságában így Szerintem, mert, mi, mi, szerintem mi ez azért borzasztóan érdekes, mert hogy a felcsút az valójában mert lehet, hogy érdekes, valójában mert ennek a, a, a, a projektje. Ez nem egy sportprojekt, ez az Orbán Viktornak a legnagyobb luxus terméke, mint egy miniszternek, aki valójában rajong a, a luxusért. Neki van egy saját foci csapata, és a, a saját klányát, a a, ennek a stadionnak a vip ba szervezgeti, a saját emberei ott gyűlnek össze, és ez az ilyen hatalom gyakorlás. Ez plusz egy ilyen saját nagyságodat bizonyító, nem is tudom, Orbán Ramszes emlékmű e felcsúta. Ennél jóval mondjam, tevadolag, mert mert, mert a akkor a luxus... beszélgettünk itt 20 percig, elmondhattad volna? A előtte. luxus, a lu... mert nem, mert ismételni forma a luxus csak úgy tud, tehát Orbán Viktor szereti a sportot, szereti a focit, tényleg. Az, a luxus csak úgy tud értelmeződni, az luxus csak úgy tud valóra válni, hogy sikereket is ér el. Tehát, hogy, hogy, hogy nem tök hülye olyan értelemben, hogy, hogy, hogy csak nézegeti, hogy ott játszik a, a felcsút, és hogy bármi történik, az, az jó. Nem, ennek, ennek igenis van, és olyan értelműen sportbeli céljai vannak ennek a projektnek. Ja, persze, csak itt a sportbeli cél is valójában egy ilyen személyes, meg ilyen, meg ilyen saját belpolitikai cél, tehát hogy nem az van, hogy egy sikeres, az országnak valamit adó sportcsapatot szeretne, jól láthatóan, hanem egy sikeres sportcsapatot, ami egyébként a saját géniuszát és nagyságát bizonyítja, hogy na hát nézzétek meg, mekkora, mekkorát megy egyébként az én kis foci csapatom. Mm, szerintem szerintem ennél, ennél kevésbé kimondottak az ilyen motivációi az ember. Szerintem. Én is a korpszichológiának vagyok a nagy Én egy, egy, egy, egy ad akarok kiukadni, mert szerintem ez egy csomó embert foglalkoztam most, ö, és nekem ebben elég véleményem van, hogy... Ö, hogy a felcsúton kívül akarja-e bárki a felcsútnak a bajnoki címét, vagyis hogy például az MLS vagy a Fradi eh, asszisztál-e ahhoz aktív vagy passzív csalással, hogy a, hogy a felcsút bajnok legyen. Nem, mert szerintem nem, 10, nem. Szerintem ez tök érdekes, hogy, hogy mindenki azt gondolja, szerintem nem mindenki, de hogy szerintem van egy nagyon erős vélemény abban, hogy már Márterigé biztos csalnak a javukra, de szerintem az a, természetesen az a döbberetesen nagy csalás, az megtörténik, hogy nem egyenlőek a gazdasági feltételek akrobok számára. Ö, de de onnantól kezdve, hogy a felcsút szét van tömve pénzzel, onnantól kezdve azon túl nem nyúlnak bele szerintem a bajnokságban. Onnantól kezdve, hogy kirépnek a, a fűre, se a bírók, se az ellenfelek, se az emele, nem nyúl bele. Hát az állami érdek az a nyilván jól, jól látható a Fradinak a bajnoki címének e a nyerése, de egyébként nekik se csalnak kifejezetten ezt azért így engeszt, azért így tegyük hozzá. Jó, csak a Fradi azért nagy részt mostában már önerőből tartott, ahol tart, Hát azért nehéz átlátni. Ezt azért biztos, hogy nem így van ebben de, a formában. De, hogy de hogy én, én már ott azért elmerem mondani azt valamennyire, hogy, a, hogy az eredeti tőkefelhalmozás részen már túl vannak, és hogy ők már valamennyire átléptek egy ilyen termelő ö, részbe, ahol már, már már a saját hozzáadott értékükkel. Mm, az átigazolási részük, amiből tényleg de az most is, is ezt ugye, ezt ugye, de... Oké, okay, Csak a belépési egyenlőség, amiről mondjuk beszélünk esetleg a felcsút kapcsán, hogy nekik ez hatványozott bárki máshoz mm. képest. Ugye az a bárki más az nagyon alacsony szinten van, és van kettő között való a Ferencváros. És a Ferencváros szerintem az, amivel már kimagastik a többiből, annak már egy jó részét azt már ő teszi bele. Tehát még a FRADI projekt az, amit még, még ilyen szempontból még valamennyi elést fogad. Adni, bár ott is azért felmerül bennem, ja, hogy... A, vannak dilemmák, maradjunk. Igen, mennyiben. vannak dilemmáim, de hogy amire visszatérve, Boti, hogy hogy, de hogy, hogy akarja valaki, hogy a bajnok legyen gyakorlatilag Orbán Viktoron kívül. Hát mert a játékos, meg a, meg az edzőkörben a rohadt a stávon kívül. Nyilván, de hogy hogy itt én nem tudok nagyon elképzelni olyan magyarországi futball szurkolót, és most szurkolóról beszélek, tehát aki, aki mérkőzésre jár felül a megyeitől NB1-ig válogatottik bárhova, aki ne azt mondaná, hogy a, bárki más legyen a bajnok. Tehát én konkrétan elhiszem egy újpestiről, hogy azt mondja, hogy inkább a fradi legyen a bajnok. Egy fradistáról, hogy ha már nem mi, akkor inkább az újpest. Hú, amúgy, ez egy nagyon érdekes, hiszen pont beszélgetünk a kis barátaink közül, a barátainkkal, hogy mivel mert hogy, tehát én bevallom, és már több emberrel is beszéltem erről, hogy hogy én borzasztóan jól szórakoznék, ha megnyerni a felcsút a bajnokságot, hiszen az egy olyan letörölhetetlen szégyen volt lenne a történelem számára, amikor arról beszélünk 2040-ben, akkor még talán élni fogok, hogy, hogy, hogy ki volt a 2025-ös bajnoka az nb 1 és hogy mi volt a ner a legneresebb teljesítménye, akkor ez, ez, tehát ugye ez volt az, hogy még a Ceausescu nyerette meg a román bajnokságot a falusi csapatával. Megpróbálom csolni, mert én, jó? Szia! Itt vagy? Tudom, hogy, hogy én borzasztóan jól szórakoznék, hogyha megnyernél a főségtől. Majd... most, hogy tudom, hogy mellé létezik. Oké, okay. köszi. Ah. E, menjünk tovább. Igen. E, én, én, én meg azt a provokatív kérdést szeretném feltenni, hogy a Felcsutnak a Bajnoki címe, az milyen felháborítóbb, mint a Fradi mert a Facebook az nem egy létező foci projekt, pont ez a lényeg, hogy a Fradi-nak bármennyire is hagyományosan, családi alapon, mindenféle alapon nem szeretem azt a hagyományt, amit a Fradi képvisel, de az egy létező foci csapat. Az az Mitől egy... lenne létező foci csapat a Fradi, ami többszörösen An... csődbe ment, egy, egy... egy van valami Annak vannak szurkoló, van rá társadalmi igény, hogy létezzen, van történelme, az van a társadalmi mögöttel, az igény, úgy ki, volt -e mint elég. A... de az kérdés. Engem, nem, de én, én, én, én természetesen nagyon elítélem és gusztustól meg tartom ezt a kapitalista hozzáállást, amit most éppen tanúsítasz ebbe az egészbe. leszárom teljes mértékben, hogy egyébként ez egy siker projekti üzletileg, a foci csapat az nem nekem nincs hát meg sem üzlet. Hát a társadalom igényre. De de van. Nincs a fraadiratás, de, de még most ezt állítod. De miről beszélsz? Hát a társadalmi igény az életben tudta tartani, mondjuk a két eszélet második felében. Magyarországon a társadalmi igény az egészségügyet se tudja tartani. Igen, se tudja fenntartani. Miről beszélünk? A társadalmi igény van rá, de attól még az igény az magában nem tud fenntartani tartani Azt, hogy ugyanolyan szinten vannak ezek a akkor mint a felcsúlt létezése. Nem, mert a felcsúlt létezését nem akarja senki. De akkor minden nettóveszteséges, meg államilag dotált ö, szektorra nincs társadalmi igény. Akkor most ezt állítod. Igen, elég gyakran jár színházba, biztos vagyok benne, hogy a kis színházas barátaid eltartanák magukat. Tényleg, úgyhogy... Nem járok gyakran a színházba, sőt. Akkor csak néha elkapom. Azt állítod, hogy nincs igényed a Magyar Állami Operaházra? Sem is sem, megre nem szeretném. Jó, mondjuk, na mindegy, hagyjuk is ezt az egészet. De hogy a társadalmi igény az nem egy nominális valami, hogy akkor az majd is fenn jó, tartani. láthatóan embereknek fontos ez a foci csapat eléggé. Közösségi élmény jó, egy csomó dolog miatt sorolhat, hogy még. Két hetente nagyjából tízezer embernek továbbra is annyira fontos, hogy kimenjen és kifizesse a viszonylag drága belépő jegyeket. Plusz a tévénézőknek, az egyéb fogyasztóknak Ez Szerintem ez egy ilyen ami kohéziós dolog, ami. Amit, amit nem érdemes szétverni, mert ennek a magyar társadalomnak a, a szövetét már többször több rendszer szétszincálta, próbálta, próbálta atomizálni, hogy nehogy véletlenül összeállnak az emberek, mert az a rendszerrel szembe lenne valamilyen ellenpont, de, de valahogy a magyar futball az még ilyen, ha ilyen kis közösségekben is, túl tudott mindig élni ezen. Tehát megmaradtak a hagyományos közösségeik valamennyire. Nyilván most a sikeresség az mindig bevonz új embereket, de azok is átalakulnak valamennyire majd, majd a hagyományos közeg részeivé válnak, és a felcsút ebbe bele nyúlt. A felcsútis kébb tagadja a út, ezeket a hozzátenni És tagadja Igen. ezeket a létező Igen. közösségeket. Mint ahogy az egész Nerfoci, ne is, nem arra gudjatok, de nekem a, egy mezőköves meg egy kisvárba is tagadja ezt a, ezt a létező dolgot, hogy hogy el lehet érni eredményeket, lehet egy olyan bajnokságod, amiben felcsutott kisvárdák, meg mik vannak. Hát emlékszem volt egy időszak, amikor a bajnokság negyed, harmada, negyede ilyen csapatokból állt. Tehát lehet ezt tagadni, de nem érdekel senkit. És ha nem érdekel senkit, akkor megint egy közeget, szétversék közösséget, ami valamennyire működő volt még Magyarországon. Voltak saját belső szabályrendszerei, volt belső élete, volt. Mondjuk az hagyjuk, hogy mennyire működött jól lesz a közösség, de, de egy másik. azt szerintem egy borzasztó Nem borzasztó mostén csak a, csak azt leírni sociológia értelemben, hogy ezek létező ja, igen, dolgok igen, igen igen igen és nem csak hogy mondom hogy belenyúl hanem hogy hanem, hanem hogy, hogy tehát hogy Ugye, ugye eleve a fociban fontos az, hogy mondjuk alulról építkezzél, ez, ez, ez egy felülről indított valami volt, ezt így, ezt így odaadták neked, és ez tényleg pontosan az, hogy egyetlen egy ember szórakozása miatt van. Ez a klasszikus, amikor egy kisebbség elrontja a többség szórakozását, egy hangos kisebbség. A, kisebbség. a hangos kisebbség állatán. konkrétan Orbán Viktor, és így mindenki más, aki szeretne egyébként ö, magyar focimester járni, és esetleg reménykedni abba, hogy legalább ezt a tyúkszeros egyet megnyeri a, a csapata, az a, az a szomorú kisebbség, aki azt látja, hogy egy 1700 és valósi kis csapat a világ összes támogatójával, Fidesz közeli szponzorpénzével, segnyalásnak szent szponzorpénzével, tauval mindennel felvételve, mit tudom én hány millió forintos teakonyhával a háta mögön megnyerheti ezt a bajnokságot, amit korábban, legalább ez a szégyen nem esett még meg, hogyha jól rémlik, akkor csak ilyen értelmezhető társadalmi beágyazottsággal rendelkező klubok tudtak nyerni. Ja, ilyen gründolt csapat, hát most lehet mondani az 50-es évek honvédját esetleg, hogy valamennyire volt egy ilyen gründolás mögötte, hát vagy, hát ilyen, én fejlcsút, oda vagy, oda vagy oda volt ott akkor, Volt mögötte egy ilyen akarat, de hogy ott is megvolt maga az alap, meg megvolt a bázis, volt mire építkezni, ott ugye megvolt a hagyományos közege a klubnak, csak mindegy jött egy rendszer, ami rátelepült. De itt ugye ez egy, tényleg egy zöldmezős beruházás volt, hogyha most a... Hát nekem itt van egy háromoldalnyi egyzetem a, a, a felcsút eredet mítosszáról, de szerintem ebbe az ilyen, ilyen felcsút ószövetséget, ezt most ne ki ezt a topikot, mert... mert tol, perc, igen, mert tényleg itt, itt itt olyan céghálók jönnének elő, meg olyan, olyan arcpirító dolgok, amiket Ugye ja, elnéztük ezt az egy órát erre a műsorra, mert na, nagyon sok dolgot kihagytam. hiszem, ez egyszerűen a dolog. Hiszen normál esetben másfél óránál szoktuk ezt csinálni egy stadionban, igen, amikor, igen. amikor e, felcsúton vagyunk. Én a, a, az remélem, az nem nagyon a foszi része a dolognak, de hogy szerintetek van-e olyan forgatókönyv, vagy tényleg mennyire a felcsúton a bajnokság? Hogyne lenne? De, de ez van, hogyne lenne? Hát ha benne van a MRS dokumentum tárában a versenykiírás, és az egyértelmű, rögzíti, hogy aki a legtöbb pontot egy adott bajnoki év, Évben, mert ugye mindenkinél megnézik, hogy hány pontot gyűjtött, és akinél a legtöbb van, az nyeri a bajnokságot. Ez egy, ez egy technikai kérdés, Boti. Köszönjük szépen. De, mert szerintem uh, én, én viszont két dolog tökére mondani, hogy szerintem elképzelhetett ne, hogy ne valami a bajnokságot. De ez minden, hogy hát, 2010 óta annyi nem azt, lesz, hogy elképzelhetett Nem egy fognak maga De ha viszont nem néz, nyilván nem néztétek, de én néztem a Fradi Felcsútot is. És, uh, én fél és hát ugye, aki, aki ellene szurkod ennek a projektnek, az aggódó szemmel hogy, hogy hogy így szokták, tehát, hogy Ilyen, sőt, nem csak a Fradi felcsútot, hanem inkább még a Loki, a Loki felcsútot, aki nézte, hogy így szokták kiszenvedni a bajnoki címeket, nem fölényesen nyerő csapatok, a bajnoki címet. Tehát, hogy, hogy tényleg az utolsó pillanatik küzve, csúszva, mászva tudnak fordítani, és behúzzák Igen, azt, a, a, ami, azt a meccset ami, a, a sereghajtó vagy ami, ami, egy nagyon-nagyon érdekes, és az is megérne még egy missét, hogy hogy hogy egyáltalán, tehát hogy a, a kormány média, meg a Fidesz közeli emberek, akik azért általában mindenről szoktak beszélni, nem, nem, nem merik kimondani, hogy a a bajnokságért megy valójában, csak én nagyon-nagyon finomkodva, nagyon felcsúton konkrétan nem beszélnek róla. Ott most, ponton. Már most már Most már most lehet, már hogy átbillent valami, de hogy, de hogy azért van, mintha éreznék a nemzeti sport környékén is valamilyen minimális szégyenérzetet ebben, vagy hát nem, nem, nyilván nem szégyenérzetek legzetről van szó, hanem inkább az, hogy, hogy nem kéne ezt annyira nagy dobra verni. Hát téli beszélnek igen, róla. Igen. A munkatársunk az egy nagyon jó tollú szerző a nemzetisportnál, <gül> ő, ő rendszeresen foglalkozik ezzel a témával, de szerintem nem zárjuk is ezekkel a szép gondolatokkal ezt a mai műsort, mert... Igen, azt mondta Pista, hogy előveszi a fődúgot, mert hogy a, a, a záró akkor akkorda a indulja lesz egy kicsit sem dallamos e, felvétel. Köszönjük szépen, hogy hallgathatok minket, köszönjük szépen a troll kedvű hallgatónak is. De aztán kitapasztaltuk igen. gyorsan, szóval igen, nem köszönjük, hogy hallgathattuk magunkat, én is jobban szeretem a saját hangokat, mint a botontét, vagy a pistájét. Ja, Közöszönjük, igen, hogy jó magunkat hallani. Úgyhogy sziasztok! Felcsút,